La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea 2C056 pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu. Lecțiunile acestea sunt constituite dintr-un de cugetări și meditații asupra versetelor Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, lucrarea aparținătoare preotului Nicuriță. Fiind apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma lecțiuni de 30 de minute, au ajuns să fie difuzate pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi, 2C056, se va deschide cu prilejul versetului 11 al capitolului 9 al celei de a doua epistole a lui Pavel către Corinteni, după ce mai întâi vom parcurge episodul următor din lucrarea Cristinei Roi în mâna tare a lui Isus. Episodul din lecțiunea precedentă s-a încheiat cu mirarea tuturor servitorilor de la Moșia Hodolici cu privire la noua lor stăpână care, parcă în întinerise, se purta foarte ciudat în sensul bun și pozitiv al cuvântului. Mai mult decât atât, tatăl medicului Diuro a ajuns să fie și el foarte impresionat de schimbările mari care s-au produs cu tânăra fată în urma intervenției lui Diuro, acest om care a știut cum să se apropie de sufletul tinerei Olga. Astăzi o să aflăm felul minunat de înțelept cu care tinerul Dioro lucrează în continuare la modelarea caracterului acestei tinere femei. Astfel, într-o dupăamiază limpede de iarnă, doctorul orugă. Olga, te rog, vino astăzi cu mine. Caii tropăiau nerăbdători în zăpadă. Ei se urcară în sanie și plecară prin păduricea acoperită cu nea. De ce mi-ai spus să-mi iau cea mai bună rochie, ca și cu jocul de blană și căciula?" se interesă ea, făcută atentă prin privirea uimită a vizitiului. De aceea, Olga, pentru că vrem să o vizităm pe doamna baroană, vecina noastră care este bolnavă. Ea dorește să te cunoască și m a sărcinat să te duc la ea." Dar, Diuro, ce să fac eu acolo? Doamna este o nobilă obișnuită cu societate aristocratică distinsă!" Nu te teme, nu e chiar așa de rău. Ea este o doamnă mai în vârstă, neobișnuit de amabilă și de prietenoasă. Are o cameristă tânără, o englezoaică cu adevărate vlavioasă. Este posibil ca amândoi să avem ceva de câștigat de acolo, căci, dacă mă compar cu ele... Trebuie să mărturisesc că noi, ca să nu spun mai mult, suntem niște păgâni. Doamna baroană Zamoșca este oare croată? Da, dar a fost căsătorită cu un nobil polonez și a trăit mulți ani la Londra, unde soțul ei era ambasador. Acolo a și ieșit din Biserica Romană catolică Așa... Dar, duro, mi-e rușine să mă duc la ea. Sunt așa de stângace, așa de neștiutoare. Exemplul instruiește și cultivă. Nu vreau ca sora mea să se amărască și să se prăpădească printre noi bărbații. Ea are nevoie de relații și de o societate cu femei de la care să poată învăța ceva. În acest scurt răgați cât sunt acolo, nu o să învăț nimic, zise ea. Ei, ai să te duci de mai multe ori, ai grijă să te faci utilă. Aproape că se auzeau bătăile inimii tinerei femei când păși pragul dormitorului frumos mobilat, care era despărțit de un salonaș doar prin draperii. Pe o canapea comodă stătea o doamnă care nu mai era nici tânără, nici frumoasă. Ea asculta un cântec acompaniat la pian și cânta de o voce de femeie. Și totuși te surprindea expresia spiritualizată care se afla pe trăsăturile ei nobile. Două mâini străvezii se întinseră spre Olga Hodolici cu atâta căldură încât timiditatea ei dispăru. Fără să vrea, își aprecă genunchii și sărută timid aceste mâini. Bine ai venit, draga mea," zise doamna în limba croată. Ce bine că Olga stăpânea această limbă." Doctorul Tiki mi-a promis că o să te aducă odată aici. Este drăguț din partea lui că și-a ținut promisiunea și, de asemenea, din partea ta că ai primit să vii. Sunetele preludiului cântat la pian se stinseră încetul cu încetul. Dintre draperii apărut figura atrăgătoare a unei englezoice blonde și tinere. Doamnele fură prezentate una alteia: domnișara Ruth Morgan și doamna Olga Hodolici. Cât timp vorbi doctorul cu pacienta lui, cele două, la dorința doamnei baroane, se duseră în salonaș. Ați cântat așa de frumos, domnișoară, cu vocea și la pian, îndrăznie olga să observe timid." Domnișoara vorbea și croata. Și dumneavoastră cântați la pian și cu vocea, stimată doamnă." Ah, nu, am început să iau ore de pian, dar numai elementele introductive. După aceea, tatăl meu s-a îmbolnăvit." Și odată cu moartea lui s-a terminat totul și mi-ar fi plăcut așa de mult să pot să învăț. Stimată doamnă, am destul timp liber, iar în camera mea am propriul meu instrument. Dacă vă permit împrejurările, m-aș bucura să vă dau ore la pian. Muzica este un dart al lui Dumnezeu care ne este dat pentru mângâierea noastră pe pământ. Prin ea putem să-L glorificăm cel mai frumos pe Dumnezeul și Domnul nostru. O, oh, aș veni cu plăcere, că este așa de aproape, dar oare o să fie de acord doamna baroană? Stăpâna mea? Un zâmbet afectuos se desene pe buzele tinerei femei. O vom întreba, o să vedeți dumneavoastră înșivă. Precis că este o femeie foarte bună, nu-i așa? Da, ea este o ucenică acelui domn și învățător, a cărui inimă a fost plină numai de dragoste. Care, domn?" Nu-l știți? Iisus din Nazaret. Îl iubit dumneavoastră, doamnă, Hodolici?" Eu?" întrebă Olga nedumerită. Sigur că știu despre el, dar încă nu m-am gândit niciodată că ar trebui să-l iubesc. El este așa de sus, așa de departe." Ei, el nu este departe de stăpâna mea și de mine. În el trăim și suntem noi." Cu el începem și terminăm ziua. El locuiește aici la noi. În clipa aceasta, doctorul ridică draperia și cele două tinere se întoarseră în dormitor. Așa, draga mea, așează-te lângă mine. Ruth ne va pregăti o gustare, un mic aperitiv. Rămâi lângă mine căci lucrul acesta mă înviorează. Domnul doctor se duce între timp la grădinarul nostru bolnav. El locuiește aici la parter. O să-l așteptăm cu mâncarea. Nu, stimată doamnă, să nu mă așteptați în caz că trebuie să zăbovez. Pot mânca și mai târziu și dumneavoastră aveți nevoie de o gustare. Așa, acum suntem singure, zise doamna, mângâind cu mâna părul lins al tinerei ei musafire. Putem acum să ne cunoaștem mai bine. Am auzit de la domnul doctor că-ți face plăcere și te pricep să îngrijești bolnavi. Ca urmare, vizita la vecina ta bolnavă nu va fi plictisitoare pentru tine. O, oh, pentru mine nu este plictisitoare, răspunse Olga dând din cap. Mai degrabă doamnei baroane cu mine. O să ai grijă să nu fie așa. O să-mi povestești câte ceva din viața ta. Data viitoare o să-ți povestesc câte ceva și eu din viața mea. Și minune! Buzele ferecate ale olgăi se deschiseseră. Nu erau multe lucruri pe care să le povestească despre viața ei. Ea îi relată pe scurt despre copilăria ei. În adolescența ei îi muriseră toți cei pe care îi iubea. Copilă dragă, întrebă dintr-o dată doamna, unde este soțul tău? A plecat în Brazilia. Și cum i-a mers în călătorie? Nu știu. Expresia plină de viață dispăru pe loc de pe fața palidă. N-ai primit încă nicio veste? Nu, și nici nu voi primi, rostiră răspicat, tinerele buze, dar mâna doamnei alungă dezmierdător norii de pe fruntea ei. Ești cumva supărate pe el? Nu, doamnă baroană, ci el e supărat pe mine. Da, dar ce ai făcut? Credeți-mă nimic! Dar el a dorit căsătoria cu mine, la fel de puțin cum am dorit-o și eu. Tatălui a dorit-o pe patul de moarte și noi am împlinit dorința. Mai înainte nici nu ne-am văzut. Când am venit atunci încoace, așa de urâtă și de proastă cum spunea el, atunci n-a suportat să mă vadă și de aceea a plecat. O lacrimă se prelinse pe obrazul palid. Doamna o uscă cu batista ei fină. Fii liniștită, draga mea. Domnul Iisus poate să repare totul. Ești cu siguranță într-o mare suferință atunci când soțul nu te iubește. Dar Fiul lui Dumnezeu, cel mai frumos dintre fiii oamenilor, te iubește. Nu este valabil ce ai spus despre prostie și neștiință. Nu acela este prost care n-a putut învăța, ci acela care nu vrea să învețe. Și lipsa ta de strălucire se rezolvă. Uite, de exemplu, coafura ta nu-ți stă bine și nici croiala rochiei. Ruth, a mea, are un dezvoltat simț al frumosului și al adevăratei eleganțe în ses crânștin. O să te împrietenești cu ea și o să înveți multe de la ea fără cuvinte. Dor urmându-i exemplu. O, oh, așa de frumoasă, nu o să fiu niciodată oftăia trist. Asta nu poți să știi, fetițo. Da, ea s-a oferit să-mi dea lecții de pian, dacă sunteți și dumneavoastră de acord. Cu mare plăcere, copila mea. Vino cel puțin tot a doua zi, căci nu-ți permit îndatoririle să vin fiecare zi. Cu ocazia aceasta poți să înveți și englezește. Dar uite că se aduce deja cafeaua. Atunci ne-am înțeles așa. În timpul iernii o să înveți cu sârguință, iar dacă domnul îmi dă iară sănătate, te iau cu mine în călătorii cum de primăvara. Ei, Olga, mi-o mai iei nume de rău că te-am adus la doamna baroană? Întrebă doctorul în grumă pe drumul de întoarcere. O, oh, nu, Diuro, îți mulțumesc din toată inima. Nici n-am știut că există așa oameni buni pe lume. Știi de ce sunt buni? Pentru că iubesc pe Hristos și pentru că El este viața lor. În clipa aceea, în castelul Zamoșca, Ruth Morgan în lângă patul de boală al stăpânei ei și buzele palide ale bolnavei rosteau pline de încredere. Doamne, îți mulțumim că ne dai ocazia să aducem la tine aceste două suflete scumpe. Te rog să le mântuiești cât mai curând, mai ales pe acest doctor drag. El a recunoscut deja că tânjește de multă vreme după lumină și nu pare să fie sănătos, iar pe această sărmană copilă, neglijată, trezește-o la viață și folosește-o ca unealtă a harului tău, dar mântuiește-l și pe nefericitul ei soț. E și tu în întâmpinare pe calea lui de respingere și păcat, deschide-i ochii în vreun fel și apoi leagă tu ce-a despărțit păcatul, fie în această viață, fie în eternitate. Amin. Acela care îl are pe Hristos nu numai în gură și duminica la biserică, ci trăind în propria lui viață, se poartă la fel ca și Hristos, dorind binele și mântuirea tuturor oamenilor din jurul lui. Priviți pe această doamnă baroană și strălucita ei menajeră, amândouă fiind distinse cu înțelepciune și cu stare socială înaltă, interesându-se de binele unei fetițe pe care au cumpărat-o, cum se zice, imediat și au dat seama de situația în care se află și rugându-se acum imediat pentru mântuirea ei și pentru mântuirea soțului ei. Dar eu, dar dumneata care ne numim creștini, Purtăm în inimile noastre dorință pentru mântuirea, pentru întoarcerea la Dumnezeu a celor din jurul nostru? Indiferent de poziția lor socială, indiferent de statutul lor, ne interesăm și noi de mântuirea lor? Iată dovada unui adevărat credincios, adevărat urmaș al lui Hristos. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului acestuia, să ne cercetezi, Doamne, și să ne ajuți să avem cunoștința exactă asupra statutului nostru dacă suntem sau nu suntem credincioși, dacă în noi trăiește sau nu trăiește viața Domnului Iisus Hristos a Fiului Tău prin Duhul Sfânt, iar dacă constatăm că nu este, să ne grăbim. Să-L primim cei care nu L-au primit deloc Ca Mântuitor și Domn Prin credință, prin botez Și prin rămânerea în Evanghelie Să facă lucrul acesta Iar noi care L-am primit Să ne îmbărbătăm tot mai mult În a lucra neobosit la mântuirea Celor din jur Pentru slava Ta și bucuria noastră veșnică Amin Iona și Dute Iona și spune: Du-te Iona și spune: Poate se vor focăi, poate se vor pocăi. Domnul i-a vorbit, zicând: Iona nu mai zăbovi. încătește la toți, poate se vor pocăi. Du-te, Iona, și spune, du-te, și spune, du-te, Iona, și spune, Poate se vor pocăi. Poate se vor pocăi. Ne apropiem acum de Cuvântul Lui Dumnezeu și citim 2 Corinteni capitolul 9, versetul 11. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie care prin noi va face să se aducă mulțumiri Lui Dumnezeu. Dumnezeu ne îmbogățește în toate privințele numai cu un singur scop, să îmbogățim la rândul nostru pe alții. Dumnezeu ne dă ca să ne facă darnici. Nu zgârciți. Darul dărniciei trebuie căutat măcar tot atât de stăruitor cât se caută înțelepciunea și trebuie dezvoltat măcar tot atât cât se dezvoltă vorbirea în adunare. Dar cu mâhnire trebuie să spunem că lucrurile nu stau chiar așa. Când e vorba de strâns ajutoare pentru nevoiași sau pentru lucrarea Evangheliei, totul merge greu. Un candidat la funcția de ofițer de poliție a fost întrebat Ce-ai face dumneata dacă ai avea de risipit o mulțime? La care el răspunde prompt Aș începe să fac o colectă. Desigur, aceasta e o glumă, dar cu un sâmbure de adevăr și cu un înțeles adânc pentru creștini. Așa cum trebuie să creștem în credință și în dragoste, trăind practic credința și dragostea, tot așa trebuie să creștem și în privința dărniciei și nu putem crește decât practicând-o. Cu cât practicăm dărnicia, cu atât ne îmbogățește Dumnezeu mai mult ca să o putem împlini mai bine și mai frumos. Mâinile săracilor în care punem darul nostru sunt punga lui Dumnezeu. În această pungă ne sunt păstrate toate bunurile noastre dăruite ca să le avem în veșnicie, fără teama hoților sau ruginii. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie care prin noi va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu. Darul pe care îl dau mărește slava lui Dumnezeu prin mulțumirile pe care îi le aduc cei cărora le-am dat. Când știu că prin aceasta se slăvește numele lui Dumnezeu și îi se aduc mulțumiri ca jertfă, trebuie să fiu mai puternic îndemnat la dărnicie, dacă iubesc cu adevărat pe Dumnezeu. La versetul 12 din 2 Corinteni 9 citim, Căci ajutorul dat de darurile acestea nu numai că acopere nevoile sfinților, dar este și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Dărnicia este binecuvântată din orice latură și poartă în sine viață, bucurie și mulțumiri către Dumnezeu, atât dintr-o parte cât și din cealaltă. Prin dărnicie, lucrarea Evangheliei pe pământ câștigă cele mai multe roade. Dărnicia este darul Duhului Sfânt, cum găsim la 1 Corinteni 2:8 care îngrijește și păstrează și vasul de lut, adică trupul, și comoara din el, firea cea nouă a lui Hristos, cum găsim la 2 Corinteni 4,7. Dărnicia acopere nevoile sfinților și este o pricină de mulțumire către Dumnezeu. Dacă prin darul meu aplec o ființă înaintea lui Dumnezeu ca să-i aducă mulțumiri, am împlinit cea mai înaltă slujbă. Ce poate fi mai frumos, mai înălțător și mai folositor ca aceasta? Nimic nu îl bucură pe Dumnezeu mai mult decât atunci când vede o făptură aplicată înaintea Lui cu mulțumire și închinare. Când făptura se apleacă spre Creator, se naște fericita unitate pe care o dorește Dumnezeu și care va fi atmosfera casei Lui Dumnezeu în veșnicia care vine. Sfântul Iangură de Aur zice că omul e mare lucru, omul milostiv și darnic însă e un lucru și mai mare. Dacă din milă și din iubire de oameni Dumnezeu s-a făcut om, ba încă s-a înduplecat de a devenit rob, cu atât mai mult pe rob îi va introduce în camera locuinței sale. Mila și dragostea le-au plecat pe Dumnezeu spre oameni. Mila și dragostea să ne călăuzească și pe noi în toată umblarea noastră pe pământ, ca să fim cu atât mai folositori fraților și tuturor semenilor noștri. Mila și dragostea ne fac asemănători cu Dumnezeu și cu Domnul Isus. Numai mila și dragostea se pot dărui cu adevărat, fără să se gândească la răsplată. Așa cum am văzut și în deschiderea lecției, în povestirea noastră, baroana aceea, deși o doamnă distinsă, o doamnă din înalta societate, o doamnă cu pregătire, o doamnă cu stare socială înaltă și cu avere, s-a gândit la fata aceasta care era așa de într-adevăr, cum o numea soțul ei, era fără pregătire și cum arându-i Dumnezeu să fie nici atrăgătoare din punct de vedere fizic. Nimic însă n-a împiedicat-o pe doamna aceasta din în alta societate, fostă soție de ambasador, să se plece asupra fetei acestea, Olga, să o primească cu atâta căldură și dragoste, ba încă să se și pentru ea, după ce a plecat imediat pentru mântuirea ei. Și așa după cum am urmărit povestirea, Doamna aceasta s-a investit și o să vedem mai departe în fata aceasta. N-a făcut nicio deosebire, așa după cum Domnul Hristos n-a făcut deosebire, ci a murit pentru toată lumea și ne primește pe toți, așa și Doamna aceasta. Și dacă eu la rândul meu am primit pe Domnul Iisus Hristos, atunci nici eu nu am să fac nicio deosebire, și am să mă investesc în toți cei din jurul nostru prin lucruri materiale când este vorba. Și prin alte sacrificii și jerfe, în vederea mântuirilor, și pentru bucuria și slava aceluia care a murit pentru ei, deopotrivă ca și pentru mine. La 2 Corinteni capitolul 9, versetul 13. După ce mai întâi la versetul 12 apostolul Pavel le face cunoscut corintenilor că darurile lor acopere nevoile sfinților și mai mult decât atât sunt o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu, le spune în continuare la versetul 13, așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta... Îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiți cu aveți față de Evanghelia lui Hristos și pentru dărnicia ajutorului vostru, față de ei și față de toți. Orice pas spre împlinirea chemării noastre de copii ai lui Dumnezeu în lumea păcatului, adică de mărturisitori ai Evangheliei, este o dovadă că mântuirea pe care am primit-o de la Domnul Iisus prin credință este o realitate. Și avem mereu, mereu nevoie de dovezi în fața oamenilor pentru ca ei, prin noi, să se apropie de Mântuitorul Hristos ca să fie mântuiți și să-i dea slavă. Oamenii văd credința noastră din faptele noastre, din trăirea noastră. Mărturisirea pe care o spunem cu gura este primită numai dacă poartă pe cetea sau dovada faptelor. Teoria care nu este dovedită prin fapte este falsă Spune Aristotel, filozof grec din vechime. Așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăbească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiți că o aveți față de Evanghelia lui Hristos. Creștinii din Corint, prin ajutorul dat Sfinților Săraci, au dat dovadă că trăiesc ceea ce mărturisesc din Evanghelia Domnului Hristos și, afară de aceasta, a fost o pricină de mulțumire către Dumnezeu și de slăvire a numelui Său. Pentru două lucruri mulțumesc și dau slavă lui Dumnezeu și care au primit ajutor. Întâi pentru că fraților sunt supuși evangeliei, și, în al doilea rând, pentru că prin dărnicia aceasta s-a arătat mai frumoasă și s-a desăvârșit părtășia lor. Tot ce duce la proslăvirea numelui lui Dumnezeu și la întărirea unității frățești, bucură inima lui Dumnezeu și face să rodească și mai mult lucrarea lui pe pământ. Să căutăm ca prin tot ce avem, bunuri pământești și bunuri duhovnicești, să se prostrăvească Dumnezeu și să se întărească dragostea între frați. Prin aceasta dovedim că ne-am înțeles chemarea noastră pe pământ. La versetul 14 din 2 Corinteni 9, Apostolul Pavel continuă: și face să se roage pentru voi și să vă iubească din inimă pentru harul nespus de mare al lui Dumnezeu față de voi. Este un privilegiu deosebit pentru slujitorul lui Dumnezeu să fie obiectul rugăciunii sfinților, adică altor creștini. De câte pericole și greșeli poate fi păzit din pricina acestei mijlociri. Dar ca să fie obiectul rugăciunii altora, slujitorul lui Dumnezeu, adică orice creștin adevărat, trebuie să-i ajute cu tot ce are el din partea lui Dumnezeu, bunuri pământești și bunuri duhovnicești. Dacă vrei să primești, trebuie mai întâi să dai și dai nu din ale tale, ci din ceea ce primești și tu de la Dumnezeu, izvorul oricărui bun. Bunurile lui Dumnezeu trebuie să circule continuu și fiecare credincios să fie un vas deschis prin care să poată circula aceste bunuri. Ele sunt un fel de sânge care păstrează viața întregului trup al lui Hristos. Ce s-ar întâmpla cu trupul omului dacă un mădular n-ar da mai departe sânge reprimit? Ele-s ne de înțeles, moartea mădularului și chiar a trupului. Frații din Corint erau obiectul rugăciunii sfinților, adică a cărora ei le trimeteau ajutoare. Dărnicia lor trezise duhul rugăciunii al dragostei, al mulțumirii și al laudei lui Dumnezeu în acești sfinți. Binecuvântată este dărnicia. Ea aduce cu sine o mulțime de bunuri Dumnezeuști, Este deschizătoarea zăgazului harurilor lui Dumnezeu. Câtă nevoie este de rugăciune și de dragoste. Frații mei, dacă facem să circule bunurile pe care noi le-am primit de la Dumnezeu, vom primi alte daruri din partea celor cărora le-am dat. Vom fi cuprinși în rugăciunile și dragostea lor, iar numele lui Dumnezeu va fi mai înălțat și mai slăvit. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului 2C056 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca Harul Lui Dumnezeu să lucreze la inimile noastre, să ne facă pe toți dăruitori ai darurilor pe care le primim de la El și prin aceasta să fie slăvit numele Lui. Bine cuvântările mari și minunate ale Lui Dumnezeu, fie partea oricui se va deschide să le primească. Amin. Da, este.